Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da fiul omului, că și pe el l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl. Pentru că în cuvintele tale este viața veșnică, cel ce crede în mine are viața veșnică, iar cel ce nu ascultă pe fiul nu va vedea viața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 ci Tatăl care rămâne într mine face lucrările Lui. De aceea cuvințele tale sunt Duh și sunt Viață, căci aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu, ca să credeți în Acela pe care El l-a trimis. De aceea uceincilor tăi le-ai mărturisit. Învățătura mea nu este a mea, ci a Celui ce m-a trimis. Și apoi ne a învățat.